лаючись та камінцями шпурляючи, врешті у різні боки він псів розігнав. І так до господаря мовив, «Старче, одна ще хвилина, і собаки б тебе розтерзали враз, і великою б це залишив ти для мене ганьбою. горі зітхань вже й без того, боги мені досить послали». В смутку й журбі за своїм же Господарем я богорівним Тут ось сиджу, А свиней З кабанами годую в поживу Іншим, тоді як він може І зовсім без їжі, Голодний, поневіряється Десь по країнах чужих і народах, Якщо живий ще І досі десь бачить він Сонячне світло. Ну, бо Зайдім до моєї Оселі дідусь, щоб мігти «Хлібом у мене й вином зголодніли наситити серце, потім сказати від кільти, яке тебе лихо підкало». Мовлячи це свинопас, богосвітлий повів його в хату і посадовив, завівши, і віття, насипавши густо, зверху козину він шкуру послав волохатою велику, що за постелю була йому, Дуже гостинністю цею втішений був Одісей, і так він до нього промовив: "Хай тобі, друже, сам Зевс і всі інші богові безсмертні все, чого прагнеш, дадуть за щиру гостинність до мене". Відповідь ти йому так свинопасею мею промовив: "Гостю", Невзвичй мені, хоч прийшов би хто гірший за тебе, гостя зневажити. Всі до нас волиюзевсе приходять, гості й убогі, старці. І хоч невелике та щире наше даяння, та нам, челядинцям, доводиться правда, в страху жити, коли нерозумним припало коритись володарям. Не дали бо тому повернутися, богове, Хто був ласкавий до мене І майно наділив для прожитку, Все, чим господар хороший, Свою обдаровує челядь, Хату з наділом землі ще й дружину, Що всяк би пасуватав, Хто працював йому чесно, Труди того Бог приумножив. Так же от праця і моя, що про неї я дбаю? Нагородив би він щиро мене, якби сам тут постарів. Тільки ж загинув він. Краще б Єлени загинуло плем'я все до ноги, стільком бо мужам підтяла вона ноги. Тож, бо за честь Агамемнона й він із троянцями битись до Ільона Славетного кіньми відважно подався. Мовивши це, і паском хітон собі підперезавши, рушив у хлів свинопас, де гурти поросят зачиняв він. Двох відібравши із них, він приніс, і обох заколов їх, і обсмалив, розрубав, і тоді на рожни настромив їх. А як спеклося, приніс і подав одісею гаряче, м'ясо, упрост на рожнах посипавши боршном ячним. Потім уцбан дерев'яний налив він вина медяного, сам проти нього присів, і так, припрошаючи, мовив. Перекусино, чим міг тебе гостю слуга частувати, Їж порося. А свиней кабанів женихи пожирають, сорому в серці не мавши, ні гадки про кару небесну. Вчинків зухвалих усе ж не люблять боги всеблаженні, а справедливість шанують і гідні вчинки людини. Навіть лихим, зловорожим людцям, що здобичі ходять по чужеземних країнах шукати, і Зевс дозволяє на кораблях навантажених їм до вітчизни вертатись. Навіть і їм глиб душі страх покари тяжкий западає. Ці ж, наче знають, напевно, немов би від Бога почули вість про печальну загибель його, і не хтять ні достойно сватитись, ні повертатись до себе, і весь час безсоромно з крайнім зухвальством майно його нищать без всякого жалю.